Sayu mengeluh anak Sudah balik Menyembuh sujuk padamu Seakan zaman doktor sudah sapuk Seakan zaman gelik ni habis dah Mung duk jauh Mok panggil dekat Mung duk dekat Mok panggil rapa, Mung duk rapak Mok senda Tak berhubung gogeh Renungan si ibu terang jauh Seakan mengeluh anak manis Yang hatinya gelebaik sumbang Ehinga ai mata yang luguh Berjelabuk Berlembang di lambu Seakan anaknya Anak tembok berdecong Dari kuala lupu Biar cukur depan mati mau dulu suki mengakah Sudah-sudah lening senyap tukuh Tepari tumbah menengang Mok mau balik gaya kapal Mok tunggu, mok jadi berjuruh. Jangan jadi cakduk. Mok doa, biar jadi mani, dok gelap sebab. Mok doa lagi hari raya, biar tenang, janganlah kelecak bagak. Dok jelebau, mok terbawa jalan. Takut mok kena pokok pengak lari menitakalan. Mok tengoknya ke mok. Nama, duk dantang. Nak ramah jari mo, anak aku, anak pesayangnya. Hari gaye, ananya boleh aku kelur mo. Takut nak jura, takut mo belohok. Bukan mo nak kita tuluk, bukan mo mitok emas tukul. Mo tahu mo makan bergeri hotdog. Dulu mo berahi jering gemuk, kuih baduk. Mo turi kelur lagi dah. Pak nak nak wok pak nak lah agek ga siatok pak bokok mok srimen mun saya saluh cuma me sila belagewo getoh sila ikni jangan rebuh ubi kayu dok rebuh ubi tukok Adik adat-adat mutunye je mau jadi bokok agek ga ni nem balik lah wok mok seorang belagu filosof diri ayuh mugi dok wayak nak mati Gaje ya, nak blek tak ada tempat geli. Gaya sememong. Dok tahu tempat nak beli. Baliklah naiklah wow. Anak-anak kau. Kalau mau kenang tuan ni mentuk baik kalau mau kenang sape besar kemong. Kalau mau kenang fu dia jaga kemong, jok kecil. Kalau mau kenang macam mana ni, mong boleh baca nulai. Pagi-lagi ni. Tidak ada cukup, pagi raya ini ayi air pagi raya ini, cium tangan, orang tua ini. Pagi raya ini minta maaf dengan mak, pagi raya dok mak tak penuh berniak, nak kihimam. Hari raya, hari berkeluar, cilih hati termahal. Hari yang paling cuma, sampai paling besar. pagi gaye mak semuanya lah, paling besar. Anak-beranak, wahai waris